Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. Continuamos agora na Radio Municipal do Porriño con os espazos de entrevistas. E oxe queremos facer un balance do que foi a política local en Mós, visto dende a oposición durante 2011, e tamén allantar algúnas cuestións neste ámbito pro 2012. Por isto temos o teléfono o voceiro do BNG de Mós, Miguel Anxo Aldea Moscoso. Gos días. Gos días. Eh, para empezar, gostarime que fixeixe un balance de como viu o benega a política local en Mós durante o ano pasado. Ben, entrada Non podemos valorar eh, como un ano positivo para o goberno de, do Conceito de Mós, anda que sí, si, eh, cambiaron muitas actitudes do, do goberno no sentido que os hoxendía se nos deixa acceder a toda a comentación, cosa que antes non se permitía pero siguen a ser o Partido Popular e, por lo tanto, siguen facendo a súa política que, ao final, non leva a nada. Considerades que durante o 2011 se atenderon as prioridades do Concello? A prioridade actualmente do Concello é diminuir a débeda, porque é unha débeda descomunal. Uh -huh. En estes momentos, sinceramente, aumentou a débeda. A estas alturas do, eh, do mandato, depois de nove meses... Aproximadamente aos 10 meses Aumentou ainda máis a débeda Por tanto, as política económica da Partido Popular eh, Non está sendo correcta Porque realmente é unha sangría constante As facturas que están entrando eh, Por que crees que se produce esta sangría? Onde, onde van a parar esos fondos? Pois, pues, se les terán que decirlo Son 8 millóns de facturas prácticamente 8 uh -huh. millóns de facturas que están sin pagar eso obviamente pero o gobernando terán que dar explicacións oportunas onde van ese, todo ese dinheiro casi se debe tanto como orzamento eh, dun ano do Concello uh -huh. pois pues, non se deben onde van esas facturas realmente eh, empezas a mirar e bueno pues, desde algunas festas eh, pues, eh, cosas lo máis varopinto na uh -huh. verdade eh. pero a cuestión al final a fin o cabo canto suma 8 millóns de euros en débeda en facturas a proveedores o uh -huh. que pois pues, queda ainda a inga a débeda bancaria non, claro, por moito que se diga da austeridade se fale da austeridade, no fondo non se está facendo nada para eso se suben os impostos pero se siguen eh, debendo muitísimo dinheiro, ao final os noxenses teñen que pagar os despropósitos de Nidia e o Partido Popular uh -huh. eh, A maiores de reducir a débeda do Concello, cales son as prioridades pos veciños de Moos? Porque... O vos entenderlo? A noso bueno, vamos entender, foi, creo que eu, eu compartido incluso por todos os partidos políticos eh, dunha vez que o saneamento eh, se pone en funcionamento 100%, o abastecemento de algo é importantísimo en un Consello como o Noso. Eh, estamos en épocas de seca e realmente a eh, todas as traídas as veciñais, por moitas están fallando, eh, seria importantísimo tamén unha actuación en ese sentido, ¿no? tanto como saneamento como o abastecemento que se veran para adiante dunha vez como... Para, para eles, ¿no? para que se fora todo con Conselho estibera, pois, pues, completo en estes servicios. Mm. Eh, volvendo ao plano económico, eh, cando o Partido Popular presentou os tratamentos pro 2012, vos votastes en contra. Por que? Nos votamos en contra, eh, sinceramente, porque non nos fiamos do Partido Popular. O que non podemos é eh, que, que se nos pida axuda ou colaboración cando eles, ao final, teñen eh, o gasto á súa districción. O sea, nos, non podemos axudar A, a votar a favor dunos orzamentos que, afinal, non nos vamos ter capacidad de gasto van a gastar eles portanto, iso eh, non ten sentido o que non nos fiamos porque el, ao último eh, ao no 2010, que foi o único orzamento o último orzamento que foi pechado realmente ¿no? eh, se empezou con 8 millóns de orzamento que, parecido ao que temos agora e acabou sendo 12 millóns gastados un 50% máis realmente non nos fiamos do Partido Popular e acabou con un déficit de tesorería de 5 millones de euros o sea, como nos fiat un partido popular con estas contas detrás de traves sí? y no es muy importante sí pero el eh, entón no apoyar es ese expuesto eh, porque no mostrías no un por nada en concreto en realidad son los, los presupuestos copios anteriores en el sentido de el padre se sigue mantengo cambiantes a sus asociacións ou as subvencións, a asociación, pois, pues, sendo patrían mesmas mismas. Realmente, o montante máis importante é eh, o personal de Concello. Son os propostos, sí si se cumplían, pois, oi, pois, podían hasta decir, oi, pois, pues mira, vamos a, a la retirada por lespa adiante. Pero non nos podemos fiar deles. Uh -huh. Non nos fiar deles. Se revolucionan unhas partidas eh, no un ámbito social, como ante en atención a muller, Entón, non, no, é es que realmente a unha actitude deles que non no podemos eh, apoiálos mm. no En canto das políticas de emprego, está polo bocamiño eh, o Partido Popular yeah, A políticas de emprego que están levando a cabo ese día eh, pode que hai moitos obradoidos, moitos eh, sobre todo, moita propaganda moita propaganda Pois pues se pode intercrear algún puerto de traballo, por supuesto pois pues un puerto de que final aos poucos meses non se afianzan e iso si que é un problema por suposto eh, o que é, é moi bo e vai ser moi bo obviamente o polígono industrial da Vegaña, cando realmente está a primeira rendimenta sí si que vai axudar a, a baixar as quizas do paro neste Concello pero que a política popular eu creo que máis se basa en fotos en decir que xa fan cursos en apoio a certas institucións que hai no Concello pero que al final eh, a creación de, de emprego é mínima exactamente mínima. Eh uh -huh. falando dun do, dos últimos temas que creou un pouco de controversia no concello eh, o do aparcadoiro do Colexio Castro en Mos, pois había un non ten aparcadoiro este colexio, entón había uh -huh. unha pequena finca alugada polo concello, rematou este aluguer, durante unha temporada eh os pais non tiñan onde aparcar, vos Pois pues este se es saqueixa, eh, manifestando que a vosa preocupación polo perigo que podían correr eses nenos. Eh, uh -huh. Volveu o Partido Popular al lugar, a finca, pero vos considerades que, que non é suficiente, que non é definitivo. Claro, a cuestión aí, digamos, é un pouco de historia, o tema. Eh, se nos acusa de irresponsables por parte da Alcaldía, non solamente a non, sino incluso aos pais. Se están responsable en o Pleno, pois, pues, confirmou ese ese insulto ás pais, non? Eh, o que é responsable é eh, sinceramente non buscar unha solución definitiva para isto. O aluguer desa... Eh, en, en este momento un aluguer cero desa de parcela, pero o coste que eh, levou arranzar esa parcela superou os 20.000 euros. Si nos porrapeamos, esos 20.000 euros nos tres anos que vamos a cumplir con ese aluguer, pois pues nos sale 800 euros mensuais. Ben, eso non é unha solución definitiva, nos presentamos una moción que é o en contra conforme a xuntada implicada no tema se si no, si xuntada nos implica, habrá buscar outra solución Y outra solución que pode ser e además pues, mira, facemos público é pues, solamente que ese vial que o de Castromoso, un vial sinuoso recién porque non está inaugurado, pero bueno, recién feito non ten banda de aparcamento bueno, pois pues, que se hagan as obras necesarias para dar unha banda de aparcamento de a mellor, pois, pues, 670 metros en todos os institutos do vial para que a xente aparcar. Pero que no se puede es simplemente enrocarse y dedicarse a insultar tantos países como oposición. Que a no nos da igual, que no diga que somos irresponsables, pero creo que a los países no se puede decir irresponsables porque están defendiendo a seguridad de esos fillos. Mm. E falando tamén dun dos últimos temas Nesta ocasión tratados eh, no, pleno, no último pleno E o do polígono eólico na Serra do Galiñeiro Que bueno, moitos concellos os que afecta se manifestaron en contra Porriño, Gondomar, Vigo Mós teñen a postura un pouco ambigua A que acordo se chegou neste último pleno? Eh, non sei o que si queremos decir Que desde un principio eh, Por causa da que filas como son Houve un acordo total entre os tres partidos nos posicionamos en contra da construcción da Serra, eh, do parque eólico do Cerro de Galeñeiro. Os tres partidos fomos da man eh, para ser público, que os partidos políticos de Mox estamos en contra do parque eólico do Cerro de Galeñeiro. En ningún momento, pois, pues, hubo ningún tipo de discrepancia en sentido. Outra cosa que, pues, claro, asunta ao ser algo supramunicipal, tomar medidas oportunas, ¿no? pero no sentido eh, ah, eh, digamos que a posición foi absolutamente eh, coordinada entre los tres partidos. ¿Ides presentar algún tipo de alegación? Se presentó, no es como partido no, pero pues se presentó como consello de eh, alegación en ese sentido. Estábamos eh, uh -huh. informes técnicos eh, solicitando que se quisiera evaluación eh, de pacto medioambiental porque afecta a nuestro patrimonio histórico y, hace, y sobre todo y también afectaría al corredor de acceso a peinador y eh, esto no se estiña estudiado en el proyecto e eh, nos eh, a, a, digamos que nos postamos en contra dos partidos e a vez os tres partidos mandamos alegacións eh, en ese sentido ¿no? uh -huh. e Xa falando un pouco do 2012 como afronta o BNGA o labor de posición? Continuando como hasta agora eh, nos consideramos que estamos facendo un traballo bastante bo para realmente a capacidade que temos, temos dos conselheiros eh, consideramos que estamos facendo bastante ben o que queremos é demostrar a xente Que o Partido Popular, por moita propaganda que teña Afinal, eh, non está facendo nada bom polo Concello Aportaremos o que podamos suposto, como ata agora Para cualquier cousa que hasa que aportar Por exemplo, a tasa de emergencias que se creou Nos apoiamos a tasa de emergencias Por exemplo, todo o que hasa que se xa mellor Polo Concello nos aportaremos Pero sempre con unha visión crítica Do que está facendo o Partido Popular Xa, mm. o sea, para rematar, supoño Que quer ir a unha mensaxe aos veciños Que estén escoitando sinceramente no, case como se fuera ¿no? No, no final de ano, que esperemos que todas as circunstancias económicas melloren, que a xente podamos e podan eh, atopar o traballo e que o oh, pues, si sí, insistimos que seguiremos loitando en, eh, para que o Partido Popular, polo menos, dirija as súas políticas a que nos consideramos que ten que dirigidas. Uh -huh. Pois pues, salvo que queira engadir algo máis eh, despedímolo e eh... Moitísimas ya. gracias, Miguel Anxo Moito. Aldea e eh, voceiro do BNG de Mos. Moitas gracias a vos e a vosa disposición. E nos seguimos como é escontidos na Radio Municipal do Porriño. Acompáñanos ata os dúas do mediodía.